hapa niki katika swala elimu nikizungumza nikitaka kuleta ufafanuzi ufafanuzi wake ni mrefu sana na sisi safari yetu ni ndefu katika mazungumzo haya nataka michukue vitu vidogo vidogo tu vichache kwa hiyo ndio maana tunasema da'watuna qa'imatun ala alilmi bilhaq ni kipengele da'wa yetu imesimama juu ya elimu ya haki kuijua haki da'wa yetu muislamu juu ya msingi huo wa rahmatil khalq pia dawa yetu na ulinganizi wetu tunaulingania sisi ambao ulinganizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umejengwa juu ya msingi wa huruma wa hurumia viumbe hakimihim na mahkumihim mtawala wao na raia wao watawala na raia lazima Wama arsalnaka ila rahmatan lil'alamin Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa sisi hatukutuma wewe isipokuwa uwe ni rahma kwa viumbe. Tuseme mbona Waislamu zamani walipigana jihadi wakauwa watu? Ukisoma historia utaona kwa nini watu walipigana na wakati gani watu walipigana? Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Makka. Ni mtoto wa Makka. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam wazazi wake na mizizi biliyojikita iliyokwenda mbali katika usuli za Makkah amezaliwa wamemuona tabia zake wazijua walikuwa wakimsifu kwa tabia njema na sifa mbili kuwa alizosifika nazo walikuwa wakimsifu na kumwita as al-Amin mkweli ukitaka mtu kujua mtu mkweli, mkweli. ni yeye tena muaminifu haji yawai kusema neno lolote la uongo tangu amezaliwa hata kufa kwake na wao wajua hivyo na alikuwa ni mtu mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana tabia jema anajua kuishi na watu alipoteuliwa na Allah kuwa sasa yeye afikishe risala na ujumbe risala ambayo katika mafunzo yaliyo ndani yake ndikuwakataza watu kuabudu masanamu na kuabudu mizimu hili liko ndio tatizo wakaanza kumpiga vita na kuna siku walikaa vikao kwamba huyu tumuue waiviamkurubika alladhina kafaru liyuthbituk au yaktuluk au yukhrijuk wayamkurun wa yamkurullahu wallahu khairul baakirin kumbuka walipanga njama kamba wakufunge wewe na vama tatatu na watu wajarai kwamba tumtie kamba tumfunge tukamweke mahali fulani asitoke huko au tumoe huyo au tumtowe katika mji tukamtupe huko mbali huko atumtake kwenye mji huo Wakawa wanapanga njama hawajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analizipindua zile njama zao. Wao wakaanza kuleta vitimbi na kuwadhalilisha Waislamu wa, wa, wa uamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia piganeni. Jiteteneni. Alichowaambia wafuasi wake aliyeshindwa kuvumilia aliyeshindwa kuvumilia manyanyo na udhia wa watu hawa wa shirikina basi atoke katika mji wa Makka aende katika nchi ya Uhabeshi huko Aksula kwa mfano mwaadilifu anaitwa najaasho kristo nikweli mristo muislamu wakajikusanya vingine ndugu zake wa karibu mtul salalahu wasallam wa kuwe zake binti yake pia alikuepo uthmani bin affan radhiyallahu Ilipofika wakati wa kutoka katika mji wa maka kwenda Ethiopia Afrika Uthmani radhiallahu alaihi alitoka na mkewe. Kweli wakaja mpaka Ethiopia. Hakuambia piga Walipofika Ethiopia watu wa maka wakatuma ujumbe kuleta fitina na uchanganisho. Kwa jamaa hao wasema hivi hivi hivi, hao wanaukufana Ukristo, wala mtukana Yesu na Isa mwana wa Maryam na mama yake na kadha na kadha uongo mwingi so jionele wa kristo kwa kama hao watu kana dini yetu basi watu wabaya tuwatoe wetupeni wakapeleka na zawadi mfalme yule alikuwa ni mtu makini sana Negosh au anajash akasema waiteni tusikilize wakaitwa mbele yake ehe habari yenu ikoje nyinyi hebu tuelezee ni nini kina nani dili yetu ikoje mnasimamia msimamo gani mnasemaje kuhusu Isa mwana wa Maryam na mama yake msimaji mkuu wa waislamu alikuwa ni Jaafar ibn Abi Talib ni fasti kazi niwa mtume sallallahu alayhi wasallam Jaafar ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ni ibn akasimama yeye akaisoma sura kumariam kutoka mwanzo mpaka mwisho sisi ujumbe wetu ni huu akaisoma sura tumariam sura tumariam imemwelezea vizuri Isa mwana wa Maryam na mama yake haijawahi kuelezewa sisi nje taurati, wala injili wala zaburi yeye ah, kumbe ndio dunia ndiyo hivo yule mfalme kile kisomo kile ajisoma alia alia kuna magamochozi na wale wafuasi wake masukofu waliokuepo pale bakari walalia waida sami ma unzila ala rusul tara a'yunuhum tafizu min dami wanaposikia yale ambayo yameremshwa kwa mtume swalla allahuaona macho yao yanabukijiko na macho alia kama ndio dini hii sisi tumeiamini kama hii dini iko hivi sisi tumeiamini wakasilimu muslim si kwa upanga wala kwa mkuki wala kwa mshale wala kwa ngumi waliisilimu kwa aya wakapewa himaya pale wakakaa wakaishi kwa amani kabisa katika nchi ya Ethiopia waliisilimu kwa sababu wa Ethiopia katika historia yao walikuwa ni wapagani hapo kale kabla ya kuzaliwa Isa mwana wa Maria kabla ya kuzaliwa Yesu ulipowajia ujumbe na ilikuwa ni takriban karne ya tatu hivi baada ya kuondoka ba Isa mwana wa Maria miaka 300 hivyo unatoka nakabiria karne ya tatu kwenda ya 4 wakaletea risala kutoka Iskandaria Kristo wakawafikia wakawa wa kwa hiari zao na ulipokuja uislamu wakawa wa kwa hiari yao kwa uislamu wakapata himaya pale wakaka Makkah ikafika wakati sasa Makkah hakukali tena maka Mtume sana sallallahu alayhi wa alihi akaoondoka Makkah nataka kueleza kwa nini ilifika wakati sasa ilibidi watu wapigane Lakini asli ilikuwa si kupigana Asili ilikuwa ni kufikisha risala Wale walileta ugomvi na chochoko ni makafiri ambao hawakumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi Mtume Sala wa عليه akawa iko tayari na maswahaba zake wengine basi tuondokeni katika mji wa maka. tuachie kila kitu. Baadamu Madina kule kuna watu wana tukubali sisi tudeni Madina. Wakaingia mikataba ya amani kwenye Akaba pale Mtume Sala الله عليه وسلم akaondoka maka akahajiri kuna Madina. Pamoja na hivyo wakaona watafuata. Watafu, Wale wanyanyasa na ndiyo mano tunaoona vita ya kwanza iliyopiganwa ni Badri. Vita vya Badri vilipiganwa mwaka wa pili baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuhamia Madina. Ni watu wa maka, walitoka Makka wakanyambaka Madina. Badri kwa Madina. Tulio tukapiga huko huko. Wakapigwa wao. Sasa sio sasa nyinyi mko katika hali ya amani aje mtu awafamie awapiga kwamba ni nipige tu. Ah, mimi uwe tu. Ah, Uislamu hauko namna hiyo do ikamrisho sasa wa udhi na lil ladhina yuqataluna bi annahum dhulim wa inna allaha ala nasrihim laqadir omerusi sasa wale na hivi ndivyo mitume wote wakafukuzwa katika miji yao kuanzia na bibi na na wengineo bali kabla ya wakati wa Watu wote walifanywa mambo haya na jamaa zao wakafanywa istiizai na wengine wakapigwa bali wengine waliuawa Kwao Uislamu ni dini iliyojengwa katika misingi ya elimu na Uislamu unastawi zaidi katika hali ya amani huko Swahili waislamu wanasomeshana wanafikisha hoja wanautangaza Uislamu wao Uislamu na kustawi zaidi katika hali hiyo. Na ni dini yenye huruma kwa viumbe na watawala. Na wakati huo huo watu wakijitahidi kufikisha ujumbe wa unasihi na kukataza mabaya na kuamrisha mema. Ndio dawa ya Uislamu. Tena biduni tahyiji nnasi wala munayaza'atu li wali al-amri al na pasi na ya watu daawa ya rahma iliyojengwa katika misingi ya huruma na misingi ya elimu pasi na kuochochea watu kutocheezi pasi na kuochochea watu vidi ya watawala لا وانا اولي غنزي والمسلم هاوpeleka katika misingi hiyo bali unapeleka katika misingi ya amani na waislamu kwa kupitia elimu na hiyo maana ya huruma iliyotangazwa wanaamrishwa wale wafumilivu bal nasbiru ala jawrihim duna tama'in fi dunya au tazalluf li ahadin ghayri al ahad as-samad waislamu walikuwa katika manhaji sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam daawa yao imejengwa katika msingi wa elimu kuieneza elimu kama hivi watu waelimbishana kulikuwa na hili na lile na lile na pia kuijenga ile elimu katika misingi mpwajue na kuwa na huruma na raia na kuwa na huruma na watawala na kuwacha uchochezi wachochea watu dhidi ya watawala bali da'wana na ulinganizi unawaamrisha waislamu wae na sufra endapo inapotokea dhulma watakofanyiwa na watawala au wingineo lakini pasi na kuwa na tamaa ya dunia kwamba wafanya hivyo kwa sababu ya tamaa ya kidunia au kwa sababu ya kutaka kujipendekeza kwa mwingine yoyote asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala au tazallufi la احد غير الاحد الصمد au kujikomba komba komba na kujipendekeza kwa mtu mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala subra hiyo inahusuwa hata kama watatudhulumu sisi hata kama watazipora mali zetu sisi au hata kama watatupiga sisi bila sababu yoyote tunahusuwa tufanye subra juu ya jambo hilo na hili nitalifafanua katika sehemu ya pili ya muhadhara wetu inshaallah hii tutaiacha hivi hivi kwanza. Ni sehemu ya pili tutakuja hapa. Kwenye kipengele hiki. Na hili likutokana na hali zilizokuwa hivi sasa katika nchi yetu. Kwa sababu sisi hatuishi kisiwani kama tuko peke yetu au tuko ndani ya mapango huko tukogom mwituni huko, Hatujui habari za dunia zendaje. La. Tuishi na watu, tuchanganyikana nao, tuauza, tuununua, tusafiri, tuenda, turudi uba wote na hata yeyote atakayotokea sisi hatutakuwa salama pia kwa ni kama watu tuliopanda ndani ya jahazi au meli tuko ndani ya jahazi dau wasafiri wasafiri na huu ni mfano alimtoa mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa watu ambao hawataki kuamrishana mema wala hawataki kukatazana mambo mabaya ni kama mfano wa watu waliopanda jahazi Jahazi lile la gorofa wengine wako juu wengine katikati wengine chini Maji safi ya kunywa kwenye msafara ule wa baharini yako juu hawa watu wa chini wakitakambaji lazima wapande juu pale Wapiti hawa katikati wende juu wakachukue maji Kwa raizi zao walio wakasema Maone nje wa tundu chini ya hili jahazi ya hili dau tutoboe kwa sababu chini kuna maji tutoboe huku chini maji ya ingie na kufutate maji tusiwasumbue walio juu walio kati na walio juu kama hawatawazuia walio chini na hizi akili zao za bangi watakufa wote Hao nasema ah, sisi tukajuku wali na shida gani bwana Jahazi ndio hilo hilo Aya maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ili siku ile ya bangi aje niseme lakini maneno hayo na dio di mafunzo ya Mtume صلى الله عليه kuonyesha ya kwamba uharibifu unapotokea katika jamii Watakiwa ukatazwe uzuiwe kwa sababu athari yake itaweza kuenea wote. Kwa hiyo hili tutakuja kulizungumzia katika sehemu ya pili ya muhadhara wetu kwa sababu wakati tuliona hivi maneno haya nimekushia kuyasema hayataheshereza. Lakini pia daawa yetu siku zote na ulinganizi wetu sisi tunasema kwamba umejengwa ulinganizi wetu juu ya misingi imara ya udugu wa kiimani kwa hiyo haukubaliani na masuala ya uhizbia uhizbia na watu na mafungu na mapande kwa sababu imma ya rangi zao Watu wakabaguana kwa sababu huyu ni mwekundu, yule mweupe, huyu, upe, huyu, wabulu, huyu, mwawusi, huyu wa huyu mweusi, yule wa chocolate. Uislamu na dawa tunailenga ili apige marufuku ubaguzi kwa misingi ya rangi. Na ubaguzi wa rangi umeenea katika nchi nyingi sana. Hata zile ambazo zinazojidai kwamba zina, kwa zina democracy. Zijifanya zimeendelea kwamba watu wana uhuru kwamba eti wanatetea haki za binadamu na wana vyama na taasisi na nini mbalimbali pia haki za binadamu lakini wamebobea katika ubaguzi wa rangi dini ya Uislamu na ndio dawa tunyolingania tunapiga marufuku na kukemea vitali ubaguzi kwa watu kwa kuzingatia rangi zao la fadhlu li arabiyin ala wala li ala arabiyin an-nasu salasi kas dalil hakuna ubora wowote unaopatikana kwa mwarabu dhidi ya mwajemi au mwajemi dhidi ya mwarabu kwamba sisi ndio watu bora sisi hilo jambo sisi tunaepiga vita hakuna ubora huo ukishamwona mtu anajiona yeye bora kwa sababu ya rangi yake au kwa sababu ya nywele zake ana nywele za koto au ana nywele za brashi, za maboga au tofauti ya hivyo kwamba nywele zake ni nzuri kuliko za huyu huyu ana kipilipili kilichochanganya kama mkutano wa nzi kama steel wire zile ngumu lakini ulaini kwa hiyo angalia akambagua mwenzake kwa sababu hiyo basi ujue kwamba huyo ni mtu yuko mbali na uislamu haujui uislamu ana nafiki ndani ya moyo wake tabia ya kinafiki ya ubaguzi sisi tunapiga vita jambo hilo au kuabagua watu zao. kwa tabaka zao kwamba huyu anacho huyu hana hawa ni mabunyenye hawa ni makabwela wala lahoi wakabaguliwa kwamba we mwanadamu ni mdalahoi uruhusiwi kupita barabara hii hii ni mabarabara ya mabwana fulani wakabaguliwa watu kwa misingi hiyo au watu wakabagwana kwa sababu ya miji yao hawa ni wapwani wale wa bara wale wa wale wabara hawa wamwituni hawa wa jangwani wakabagwana kwa misingi hiyo na ukiona mtu zungumzia jambo hili ujue bado hajauelewa uislamu na imani ya kweli haijaingia katika moyo wake na wala hajafahamu ya ayuha انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله سبحانه وتعالى امي وكما نلوا واضح كاني وازي هاي نجي فيها شوكمه وتتفوتو Enyi watu, nolisemesha ni watu wote, enyi watu. Akika sisi tumewaumba nyinyi ende muumba. Tumewaumba nyinyi mnatokana na mwanamke mmoja. Min dhakarin, kutoka mwanamke mmoja tu. Watu wote waeumba kutoka na baba mmoja. Wa na mwanamke mmoja. Lakini tumewajalia kwa tumewa jaddab mushuuban wa qabay. tukawafanya nyinyi mkawa katika mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali lengo ni kutafavalu nitatafakharu lengo ili muzidiane ubora au mjifakhirishe la litaref ili mjiwane watu wote ungefanana kwa kitu kimoja ungechanganyikiwa hata mtoto wako usikimjua mbona mtoto wangu ni uu au huyu si so, mtoto wamefanana kama chupa ya, ya soda chupa za koka zote ziko aina moja zote ngo hili na hili zote tu huwezi kutofautisha watu wote wamefanya lakini Allah akatofautisha akatofautisha rangi akatofundisha dwele akatofundisha pua akatofundisha macho sasa wewe ukijiona bora kwa sababu ya rangi ni wewe ni mjinga sasa ubaguzi kubagua watu kwa misingi hiyo uislamu unapiga vita na sisi tunapiga vita natukubaliane daawa tuna laa tukizu bil hizbiyya ad dayiqah al mathmuma na kuanzisha vikundi vikundi vya kikabila kishikundi cha kabila letu ndani ya daawa salafiyya kuna vikundi cha kikabila uruhusi wao kuingia kuna alwala walbara twapendala na kuchikiana kwa sababu ya kikundi hicho uislamu unayakataa babu baguzi haukubaliki. Kwani hatukubaliende na mambo haya? Kadhalika watu kususua na kujishupalia ndani ya madhehebu, wakawa hawataki kusikiliza dalili wala hoja za sheria. Hata umwambie al-Qala Rasulullah sita yangu ya misingi ya kitabu cha Allah na sunna za mtume صلى الله عليه وسلم kwa ipale khalif wataacha madhhab watakwenda katika sunna ya mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم hapa pia kuna maelezo mengi sana dio maana utafafanua kidogo tu dio maana sisi Utatuona tunakuwa wakali wakati mwingine dhidi ya makundi kwao na uislamu. Aba sisi tumewadurusu kwa kina kabisa. Tukaona kwamba misimamo yao inajinasibisha na magundi yasiyo sahihi. Ndio kwa tunawapiga vita. Tuwakubali. Sasa mabwana nyinyi na wale magombana, sisi tutogombani. Sisi tunakosoa jambu lolote ambalo litadhoofisha ile nguvu ya uislamu na nguvu ya umma. Kwa kuleta uhisbia kwa kuleta mfarakano. Tuone watu wako pamoja tahsabuhum jami'an wa qulubuhum jami shadda. Tuone wako pamoja lakini nyoyo zao zipo mbalimbali. Kwa sababu wameacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasema kuna makundi mengi. Tuone yamesimamia uislamu na wengine wanalingania kwenye sunna. Bwana nasema tufuate sunna bwana. Lakini kwa ufahamu wa nani? Hapo kwenye kulingania kwenye sunna utaona moja kwa moja umeathirika na fikra za makundi magofu Sisi siku za nyuma nilikuwa tukipiga vita sana kuna makundi ambayo kule nchi za Kiarabu yalidhihiri Serikali za nchi za Kiarabu zilikuwa hazizungumzii makundi hayo Mashehe tunofuata sisi na kusikiliza walikuwa wakiyapiga vita makumbiani Serikali nimejamaa za kimbe Mashekhe Mashehe wakaandika kitabu wakionyesha kwamba hili jambo ni hatari uwepo wake haya makundi haya sima kundi sawa haya mwenendo wao si sahihi serikali ikao imeyafunvia macho mbao yale katika makundi hayo ni kundi la Muslim Brotherhood al-ikhwan al-muslimun ni kundi au ni chama kilichoanzishwa katika nchi ya Misri mwaka 1928 kama si miongoni mwa waasisi wake mtu mmoja kitwa Hasan al-Banna kwa sababu mwaka 1924 dio Ottoman Empire ilianguka kwa hiyo mwaka 26 au dola ya Ottoman ilianguka Ottoman Empire ilianguka kwa, kwa dola ile baadhi ya wanaharakati wa Kiislamu wa Ki Muhammad na wenzake wakaona turudishe tena dola ya Kiislamu lakini kupitia chama kinachoitwa Muslim Brotherhood Hawa bwana waanzisha chama chao cha kidini cha kisiasa ili warudishe dola ile walipokosea sehemu ya kwanza kabisa hawakutaka kujua kwa nini Ottoman Empire ilianguka walifanya makosa gani kwa sababu hizi dola za Kiislamu hizi baada ya utawala wa makhalifa wongofu, 30 ili leza, wa ngofu kwenye kile kipindi cha miaka 30 kuieleza katika mwanzo wa mihadhara yetu ilikuja daula ya Bani Umayya wa, wa kabila la Bani Umayya wa Arabu ambao ni jamaa zake Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kiongozi wa Muawiya bin Abi Sufyan walianza kushika madaraka wa Bani Umayya wakaongoza katika umma wa Kiislamu mpaka mwaka 132 utawala wao kaanguka ikaja dola ya Kiislamu nyingine Bani Umayya wao makao makuu na mji mkuu wa dola ya Kiislamu ulipeleka Syria Damascus ilikuwa makao makuu ya Uislamu sio Madina tena makao makuu ya Uislamu wakati wa mtume na wakati wa Abubakar na Umar na Uthman allahu an anhum ilikuwa Madina wakati wa ali bin abi talib akayahamisha makao makuu akayapeleka iraqi katika mji wa al-kufa wakati wa muawiya makao makuu akayahamisha akayapeleka damascus dimishq wa basia wao wakahamisha makao makuu wakayapeleka iraq na wao ndio waliojenga mji wa baghdad walitawala kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656 walitawala ulitaona ya dunia Sawa Baada ya hapo zikasimama dola nyingine Kuna dola ikiitwa Al-Ubaidiyya au Fatimiyya kule Misri ambao ni mashia wa Ismailiyya wakaja wakapinduliwa na kila Salahuddin Al-Ayyubi kasimama dola nyingine Al-Ayyubiyya na huko kuna dola nyingine za Buyidiyyin salajika, katika wakati wa abazia, dola ndugu ndugu zilisimama lakini baada ya pale ikasimama dole Uthman kwa miaka mingi sana kutoka wakati huo paka wakati huu utaje karibu na 19 1924 26 dole kama. Tuswali watakurudisha utawala na kila dola ile ilikuwa na sababu zilipelekea kuanguka kwake. Kwa hiyo kwa ili uisimamishe yapo uhakikishe kwamba zile zilizoangusha mizako huna sasa wao hivi wao kulizingatia. Kitu kikubwa kilichoiangusha Ottoman Empire ni dhaifu deed. Udhaifu katika jambo la dini. Ulikuwa mkubwa sana. Wasikhwan muslimin wakaanisha machoo. Kikakubalika, kikaenea katika miji hapo Misri, watu wa Kawaba wengine wakienda mpaka Syria, Palestine na sehemu nyingine, ikhwal muslimin wakaenea dunia nzima imekwenda mpaka wakafika mikippindi wakataka kuipindua serikali ya Misri kwa sababu watawala wa Misri kwa miaka mingi walikuwa ni Waturuki Pasha, wat, pasha, pasha. Tasa watu, wa Muhammad Ali Pasha na alipasha vipi ni Waturuki akatokea mapinduzi ya mwaka 52 waliwafeli watu wengi wakawekwa jela lakini waliohusika sehemu kubwa ni chama cha Ikhwanul muslimi Ah, walezo yake ni maarifu sasa. Biblia inachukua walezo machache. Hao watu mpaka kufika mwaka 1966 wengi wao walinyongwa akiwemo Said. Lakini wengine wakakimbia katika nchi za Kiarabu wakajipenyeza huko. Wak. Ni wasomi Wadini, ni dini, wa hadhiri, wa viongozi. Kwa hiyo walipokimbia kama katika masao ya Arabia wale wengine walikenda Syria wapi wakapokewa, wakapewa hifadhi, wakawa walimu katika vyo vikubwa lakini fikra zao wanazo zile fikra wakaanza kuzipandikiza kwa vijana wa viua vikubwa nafunzi wao na wakao wanaandika na wengine wakakimbilia Europe kuingereza, Ufaransa wapi wakao wanatua magazeti, wanatua makala, wanatua kadha wanaandika, wanaeleza fikra zao katika ulimwengu lakini kiasi kikubwa ukisoma fikra zile kwa mfano ukimsoma Said kwenye vitabu vyake kwenye tafsiri ya fi dhilalil Quran au limadha aadamuni hasa ha, katika vitabu vyake vya mwisho takfiri na kukufurisha waislamu kwa fujo na kuwahamasisha watu wafanye migomo maandamano na kujilipua hasiasa mimi nasema mimi kwa sababu nimevisoma vipitabu na vingine nilivyo lakini pia wanapoa shahuda huo wana harakati wakubwa katika chama hicho kama kina dr yusuf alqardawi kitabu chake kimoja alصحوة الاسلامية في المرحلة القادمة kitu kama انت انا اثبتيش waz kwamba vitabu kutubi utubinafasisha ugaidi unanielewa na ndio vitabu vinavotawanywa katika ulimwengu kwa lugha tofauti sasa mambo yamekwenda mwanzo wa miaka ya 90 wale walioshomeshwa na wale wahadhiri wa ikhwan wako ni vijana sisi sio wengine ni mashehe ambao ku, kuwa na ulinganizi sasa fikra walizomezeshwa kaanza kuzidhihirisha kwa watu jambo la kwanza walilitumia ni kuwaposoa watawala hadharani na kuwadharaulisha wanawazuoni wakubwa waliwatangulia kiumri na dini kuonyesha kwamba hawa hawa wako kimaslahi lazia kutetea viongozi dawa yao kaendea katika miji Vijana wengi waliokwenda kusoma katika nchi za Kiarabu, kote ni Misri au Yaman au Syria au Saudi au katari au wapi wale wasiokuwa na maarifa ya kutushileza walizibeba hizi fikra Bali wengine hawakwenda kusoma huko huko huku lakini kwenye vyo vikubwa na katika sehemu mbalimbali fikra zile ziliwafikia Kumone Fahid kanzu dev hana au hiyo pingine katika arbabu libawali na kula maulidi ana fikra zile wale hasa asili ile kwa watu watu watu wa tarika watu wa na mwingineyo na ooki na fikra hizo za kigaidi tunatoa kwa sasa kuna makundi mengi humu, baadaye ikawa sasa kuna mitaasisi za kimisahaa zinakuja katika nchi mbalimbali Asia zinakwenda huko Latin America zinakwenda Ulaya zinakwenda America zinakuja Afrika watu wake wana fikra hizi Sisi tunamwambia baba na fikra hizi si sawa Hizi fikra na vingine kwao usikilizeni msikie na maneno yao yanayozungumza kundi haya la fikra mnakuna jamaa naja. hawa walikutupiga vita sana mabure hawana lakini mbili, na mbili, baada ya machafuko ya nchi za Kiarabu kuna kichoitwa machafuko yale kwa kiasi kikubwa shangeli na kundi la ikhwan almuslimin kila nchi wakishirikiana nchi za magharibi ili kuwapindua watawala madarakani, na wenye, wa madarakani wasimamishe dola ya Kiislamu na wenyewe wale wa Uislamu hawautaki lakini kilichofanyika ni kuziharibu zile nchi kwa kuzinyima amani walianza Algeria fisi FFS wale wa Ikhwan Muslimin yaliyotokea Algeria moyajua yaliotokea Tunisia moyajua yaliotokea Libya hayakubali na nyingi. Yaliotokea Misri mayajua. watu, wa watu walikusanyika Tahrir Square pale muda mrefu mpaka serikali iliondoke balarakania Yaliotokea Syria yaliotokea sehemu mbalimbali sehemu nyingine zilizima Yaliotokea Yemen mpaka kapiduliwa Ali Abdullah Saleh al-Ahmar rais wa al Yemen inasemekana mpaka leo wamumhifadhi kwenye freezer huko haojamzika mwaka 2012 al alipiduliwa Sayyidi Yemen ni rais wa tano. Yemen hiyo moja Yemen ina raisi wa tano. kila moja dei rais. Na pale aliyema ni katika watu waliochochea lile ni kikundi cha ja al-Khawl al-Muslimin wakiongozwa na Sheikh Abdul Majid Zindani. Muikhwani, ana show chaki kikubwa pale sanaage to geometry Ivan. Misho ikufika pale kwa geometry iman utembelea baadhi ya jamaa. Lakini muikhwani na wao ndio walioongoza mapambano nchi hmm, si wameichoma kundi sehemu mechukulwa na mashia mahuthi wengine wamechukua huku wengine wamechukua kule hakukaliki sisi hatuna haja ya kujazungumza ombo kama haya na kujatahadharisha na fikra zake ikhwan ikutahadharifu na katika nchi yetu fikra hizi zinikuja nakumbuka nyinyi hapa katika nchi hii palipita ma, mafikra hapa ya jihadi na vijana kujitoa muhanga na kujilipua na kuingia mwituni kuna mapangoni Mpaka mmoja alikuiko mwanzo le bwana alizungumza siku moja alikuwa arusha akazungumza kwanza akatangaza kwamba kichwa changu mimi na kichwa cha al-akhi Abu Nufaida kwamba sisi vita wetu halali hawa jamaa kukata kichwa tu Alafu anawaambia vijana kwamba mkikutana na askari yule askari unampiga una kabla unachukua nini uchukue silahi ile ile moja itazaa 11 na matukio yalikuwa yanafanyika mara askari huko tumewawa na chukua silahi hii, chukua utaona kama ni mchezo hivyo wa kuingia lakini ni watu umejipanga kutoka mbali sisi tuliyajua hayo kabla kwamba watu wanakonda watu tukafanya tayadhalisha haya na wali pojua kwamba sisi twawajua itakuwa maadui wa kwanza kwao ni sisi serikali ya Saudi Arabia na nchi nyingine za Kiarabu baada ya kuwadurusuta na kuyalipetia waliozunguzwa na mashehe zamani tangu mazori miaka ya 90 wakaiweka ifwaal muslimin na tanzu zake katika blacklist ndio tukuta mashehe wa mifungwa, kuna watu wengi wakojela na wengine wamenyongwa kwa sababu ndio watetezi na waenezi wa fikra hizo nchi za Kiislamu za Kiarabu zimeshawagundua na zimetangaza rasmi kwa sababu wanoyafanya si mambo mazuri wanahamasisha watu kutoka nchi za magharibi wengine wa kuingereza wanaamisha vijana msikubali msikubali msikubali nini maandamano fanyeni wajitoe hawa kwa huti hawa kadha hawa kadha nchi za harimika sasa katika nchi zetu fikra tulipambana nazo sisi Na katika kupambana nazo hatikusubiri sisi tukangiiwe bajeti kutoka serikalini wala tuluniwe wala tushabishiwe wala chochote lakini tumefanya hilo kwa kuamini kwa kufanya hivi tunafanya dini na tutaihabidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na walillahil hilo yambuhililfanikiwa kupitia ulinganizi huo tuliwanusuru kwa idhini ya Allah vijana wengi kuingia katika fikra hizo kama kuna vikundi vingine na jamaati nyingine ziliathirika na vijana wao kuingia katika mkumbo huo lakini jamaa kundi na watu masalaf na walinganizi wengi wa salafia morogoro au dodoma au arusha au babati au wafi mwanza wapusini na tanga sehemu nyingine sasa wa na waligalizi wa dawa salafia wamesimama juu ya msingi huo na kuyakemea mambo haya na athari yake ilikuwa nzuri kwa sababu vijana wengi walojinasibisha na dawa salafia walipona na jambo hili bali kuna wengine walikuwa shabezo washafuta na fikra chafu wakarudi katika usafi kwa dawa yetu sisi haikubaliani na uhizbia na haya makundi yaliokuja kama ikhwani muslimia na wengineo ndio maana wakati wa kama sijasahau itakuwa ni awamu 4 walipotu la wali kipindi cha sensa kiliingia ni kwa awamu endele wakati wa mzee Jakaa sio Wanaharakati harakati waliokuwa na mrengo wa Kiikhwani hapa nchini Tanzania hapa nchini Tanzania walitumia magazeti yao na redio zao wahamasisha waislamu wafanye mgomo wafunge siku tatu wafanye migomo wasikubali kuhesabiwa kwa sababu hakuna kipengele kwamba dini yako ni dini gani wako wanajijua wenyewe sisi tulisimama mstari wa mbele kuwapinga baba hakuna dini namna hiyo kwanza kuwakosoa watawala hadharani na kuweka saumu za uongo na kufanya miguu na maandamano hakuna dini hiyo huo ni mfumo waki Taipu, zekawa, kwa ni hakietu, Lakin, wa ikhwal almuslimin tayyib ingine zikawa kweli ni haki yetu sisi kudai hilo lakini sisi waislamu tuna njia za kudai haki sio hizo hii ni mifumo imewekwa na alikhwal almuslimun watu wanaofahamika kuwa ni waharibifu katika miji Tuliwapinga sisi na wao wakatufanyia uadui na kuna gazeti moja mpaka leo ninao kopi yake sijui ni tarehe gapi lakini kuna mwandishi mmoja pale kinyche ya kalamu akaandika usalafi msiwagawe wanasunda. Na Namjua mbao kwa jina mwandishi huyo akazungumza mambo hayo. Gazeti lilitoka huko Muruguru. Nalo mpaka leo. Nikayeka kalamazo zangu sasa ni mjibu sijui sasa mtu mmoja ni nimjibu nini. Nikaachana naye lakini mpaka leo ni gazeti zidi. So resilience si njia za ahli sunat wa ahli sunnah wal jamaa za uislamu wa sawa lakini wengi katika watu wenye kufuata hayo hawajui ile ghira ya dini inawapeleka kimbele mbele kufanya mambo lakini msiba mkubwa ni elimu wangeijua elimu ya dini na misingi ya sawa sawa na madhaji ya salafu salih usije jiingiza huko kwa je na mfahamu kwa bidاعة yetu sisi inapinga mambo haya kwa sababu yanapelekea katika uvunjifu wa amani na kukoseesha utulivu katika jamii tunayoishi na hili tusisubiri kwamba lazima sasa tukieposhwe na serikali au mpaka watu wanunuliwe la kwa sababu suala la amani linetu sote na hili dini wewe kuna mambo watu wanayapitisha kwa njia ya dini lazima na sisi Kutumia hiyo dini tuyesawishe haya kwa sababu leo walijitokeza viongozi wa dini huko makanisani na sehemu nyingine wakizungumza wakizungumzia haya ambao tutazungumza insha Allah Kati ya kipindi cha pili lakini daawa yetu nitakaniwaambia ndugu zangu daawa watu na a'uzu alaina min kulli shay daawa yetu na da ulinganizi wetu na hii dini tunayolingania sisi ni kitu chenye thamani no kitu kitukufu no uliko kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo sisi hatutazembea wala hatarudi nyuma na wala hatuvuka mpaka. Hatutazembea kwa sababu ya kuhongwa au kutishwa. Hatuwezi kurudi nyuma. Hatuwezi sisi kupotosha mafunzo ya dini yetu kwa sababu ya mali au kuahidiwa vyeo, au kutaka kuwaridhisha watu fulani. Dini yetu ina thamani mno. Kuliko kitu tituti. Tusiwe ni kama mtu ambaye you speak wa yumsika kafira. Mtu asubuhi mu'min jioni kafiri. Tusiwe watu wa namna hiyo. Jioni muislam asubuhi kafiri. Kwa nini? Kwa sababu yabiu jidahu bi'aradh bil-dunya. Mtu yuko tayari kuuza dini yake kwa fungu dogo tu kwa thamani dogo tu ya dunia. Hivyo basi tuitangazeni daawa hii. Na hii ni daawa kubwa. Ni bidawa kubwa yenye thamani kwa sababu imejengwa juu ya misingi ya ilimu na huruma hasa unaje kwamba jamii yote labda ya wa Tanzania au watu wa Afrika Mashariki wakaelewa dawa hii na wakaifuata yani ule wa ulislamu sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao waona niheri ya kiasi nasi hilo haliwezi kufanyika kama sisi atatoto juhudi Wenzetu walitoa juhudi kwenye kipindi kigumu sana Uislamu ukatufikia sisi sisi tuna kila ya kufikisha ujumbe tufikisheni ujumbe tusiogope tusitumiea facejet zetu kwa sababu kuielimisha jamii yetu isiingizwe kwenye maangamivu na udanganyifu mimi kwa wakati huu nitaishia hapa huyo tukutane baada ya swala ya maghrib inshaallah hiyo muhadhara utaanza نسيف اللي كنا واندعا طولا وكا ساوى مقدمه لما niikuwa mzigo yapo sasa tukua baada we inofuatia hiyo muhadhara mwenyewe ni ulevu hautakuwa mrefu hautakuwa mrefu inshaallah yasi nasallu allah la la wala kulus saabra wa thabati wal basira fi al din subhanak allahumma bihamdika